Agor entzuleak, honik hau egiteak, gai bat barnateko parada emaiten daut. Entzondukezue WhatsApp inguruan diren solasak. WhatsApp telefono aplikazio bat da, talde bateko gide mezu, soinu, grabaketa, bideo, zabaltzen aldira. Frango simplea da eta xail batzuetan lagungarria. Hau, 2002an sortutzen eta fitea rakazta izan tik azken haste hauetan milaka eta milaka irabaitzaileek WhatsApp uzzten dute enunek bere barne arahauak aldatuko baititu laisteak. Idean datu pertsonalak Facebooki segiaraz litazzke. Zren Facebookek WhatsApp perotsi zuen bi mila amalauean emmeretzi miliagent joke. WhatsAppk hortailaren tortxiko finkata zuen bere xerea erabiltzaileen hasegea eta hauen joaitea ikutserik, maiatzaren amabosta ahate pusatudu epea. Anartean, pedagogia eginez bere postura ahal bezaimat jarbitzea entzatzen da, baina NEP-ak pusaturik ere, beldujaren funtsa ez daldatzen. Ideen datu pertsonalak, publizitate ziblatuen mesedetan erabiliak liteizke, kontsumua bulzatzeko. Edo, estatu batuetan bezala, estatuen nahien jarbitzuko, Deia orain den modura. Azken aste hauetan beste aplikazio batzuek beren kidekouruua biderkatzen ikutzen dute, hauetan arrakastatzuena sin delakoa. Zinal aplikazio librea da eta kitorik dena, WhatsAppko sortzaileak briak tonek sortua. Adierazpen askatasuna eta libertate indibiduale jatxikiak direnen auuetan sinal da hobekienik klasatua. Firefox Logizial Libriko La Mozia fundazioak Fondazioak probitaten eurgi azkarrenak dituen aplikazio gita izendatudu 2008 urtean, berezeki mesur sirkatuak erabiltzen baititu. Datu batuek bizi privatuen zaintzeko plantan tresnak salatu ondoan, Eruxian erbesteratua den Amerikar, Edwards Nodanak ere unen erabilpena goraipatzen du. Datu pertsonalen zaintzeko, Aplikazioa saltatzea arrazoin aski ona dela iduritzen zaut. Bainan telefono eta sare sozial horiek neugian eta behar orduan erabiltzen ikastea ere baitesz padakoak iduritzen zauzki.